Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa la nabiyya ba'dahu Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama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 Dengan ni'mat dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali berkumpul di majlis ilmu Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melanjutkan pembahasan kita dalam pembacaan kitab Al-Usul Min Ilmi Al-Usul Yang ditulis oleh Asyikh Muhammad bin Salih al-Withaymin rahimahullahu ta'ala Nah, Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Al-Kalam, Taksimul Kalam, Minhaythu Al-Istihamal, pembagian Al-Kalam dari sisi penggunaannya. Nah, pertemuan yang telah berlalu, kita telah kita bahas uh, pembagian yang pertama atau bagian yang pertama, iaitu Al-Hakikah. Nah, Al-Hakikah terbagi menjadi tiga, ada Al-Hakikah Tullofiah, yang kedua Al-Hakikah Tul Asyariyah dan yang ketiga Al-Hakikah Tul Arufiah. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang telah berlalu. Yang kedua, pembagian kalam dari sisi penggunaannya adalah al-majaz. Nah. Ya. Apa itu majaz? Majaz itu, kata beliau, huwa al lafzul musta'amalu fi ghayri ma wudhi'alahu. Lafat yang digunakan fi ghayri ma, ma wudhi'alahu. Lafat yang digunakan bukan pada asal peletakannya. Mitlu. Contoh, kata asadun. Nah. Asadun, artinya singa, tapi digunakan le rojulis syujak untuk seorang pria yang pemberani. Ya, masyaAllah Taala. Maka fakhoraja di kaulina kata beliau keluar dari ucapan kami al mustakmal, ya, Allahul mustakmal keluar darinya Allahul muhmal, kata yang muhmal, kata yang tidak ter, ter, teranggap tidak terpakai. Nah, ini sudah kita bahas kemarin, ya, apa yang dimaksud dengan uh, al muhmal? fala yusamma haqiqatan wala majazan tidak disebut sebagai hakikat tidak pula disebut sebagai majaz. seperti kata uh, daizun daiz dari kata zaidun diterbalikkan menjadi daiz orang Arab enggak mengenal kata daiz jadi muhmal tidak digunakan nah, jadi bukan di situ pembahasannya pembahasannya pada kata yang mustakmal yang digunakan nah wa keluar dari ucapan kami Fiqori mau diadahu. Lafadz itu digunakan pada selain asal peletakannya. Keluar darinya adalah al-hakikah. Ya, kalau al-hakikah digunakan pada asal peletakannya, dan hakikah terbagi menjadi tiga, ada hakikah al-logawi, al-hakikah tu syar'iyah, dan al-hakikah al-arufiyah. Nah, jadi sekarang pembahasannya lawan dari al-hakikah yaitu al-majaz. Walla <tess> yajoo zuhamul lafzi al-majazhi. Ilah bila ilah bila dailin صحيح يمنع من ارادة الحقيقة. Nah, wahwa ma yusama fi علم البَيانِ بالقرِّنَه. Tabliaw tidak boleh me membawa lafad yang satu lafad kepada makna majaz. Ya, kalau majaz ini mungkin kita bisa terjemahkan eh, apa namanya kata kiasan, ya, kata kiasan. Majaz itu Kata beliau tidak uh, Satu lafad itu tidak boleh kita Bawa kepada makna majaz Kecuali ada dalil yang sahih Yang melarang dari uh, Penggunaan hakikatnya Ya Ini maksud yang hakiki Karena sudah kita jelaskan dahulu bahawasanya Hukum asal penggunaan lafad itu adalah apa? Hakikat pada makna al-haqiqah. Nah. nah. nanti dilihat nanti hakikatul lugawiyakah atau hakikatul syar'iyakah atau hakikatul 'urfiyyah. Hukum masalah hukum asal penggunaan lafaz itu kepada makna uh, hakikinya. Nah. Masyaallah taala. Jadi tidak boleh kita bawa lafaz itu kepada makna majaz kecuali ada dalil sahih yang memalingkan yang menghalangi untuk kita pahami secara makna hakiki. Nah, dalil sahih yang seperti inilah yang disebut dalam istilah ilmu bay, ilmu al bayan ya, dengan istilah al-qarinah indikasi ya wa yusyratu li sihhat istimalil lafzi fi majazihi wujudu wuju nah wa yusyratu li sihhat istimalil lafzi fi majazihi wujudurtibati wujudurtibatin bainal ma'nal haqiqi wal majazi dan dipersyaratkan ya, bolehnya E, disyaratkan benarnya penggunaan lafad pada majaznya adanya e, apa namanya irtibatin bainal maknal hakiki ada keterai, keterikatan ya, kesatuan antara makna secara hakiki dengan makna secara majazi nah masyaAllah Ta'ala liya sihhat ta'biru bihi anhu agar benar pengungkapannya dengan hal tersebut wa huwa ma yusamma fi ilmil bayan bil alaqah yaitu itulah yang disebut dengan ilmu bayan dalam ilmu bayan ya sebagai al alaqah atau hubungan penyesuaian ya Masya Allah taala baik jadi asalnya penggunaan lafaz dalam bahasa arab itu ya kita bawa kepada makna hakikinya kepada makna hakiki ya digunakan kepada makna majaz kalau ada dua syarat terpenuhi dua syarat, syarat yang pertama ada korina ya, ada korina syarat yang kedua ada alaqah keter, keterikatan atau keterkaitan antara makna hakiki dan makna majazi ya, masyaAllah Allah Ta'ala wal alaqah dan keterikatan itu alaqah itu ya, imma antakunal Antakuna takuna al musyabaha ya imma antakuna takuna al musyabaha ta atau gairaha nah baik wal alaqatu imma an takuna al musyabaha uh, in imma an takuna al atau gairuha alaqah itu bisa jadi dia musyabaha ya bentuknya uh, musyabaha dan bisa jadi selainnya Nah, bisa jadi selainnya ya, musyawarah ini uh, bentuknya penyerupaan bentuknya penyerupaan Baik, kalau bentuknya penyerupaan kata beliau, Rohimah, Rohimahullah Taala, fa'inka natiil musyawarah tu, al-musyawarah ya, atau fa'inka nati, nah, fa'inka, fa'inka natiil musyawarah, al-musyawarah, al-musyawarah ta, sumiyat isti'aratan atau isti'aratun. Jadi yani, fa'inkanatil fa'inkanat fa'inkanatil 'alaqatu al-musyabahata begitu. Atau na'am, atau musya, musyabahatan, atau al-musyabahata. Bisa dibaca fa'inkanatil musyabahatu summiyat tajawwuzu isti'aratan atau isti'aratun. Kalau 'alaqahnya itu musyabaha, bentuknya penyerupaan, ya, serupa, maka ya, penggunaan lafaz tersebut, ya, penggunaan majaz tersebut disebut sebagai isti'arah. Disebut sebagai Sebagai isti'arah Nah Ya yeah. Baik Contohnya kata beliau Kata jawuzi bilawzi asad Seperti penggunaan majas Contohnya penggunaan majas pada Kata atau pada lafad asad Ya ini singa Anir rojulis syuja Digunakan Ya, Untuk laki-laki yang pemberani. Untuk laki-laki yang pemberani. Nah. Wa inkarnat. Nah. Baik. Wa inkarnat se-guaira al-musyabahati sumya tajawuzu majazan mursalan inka nattajawuzu fil kalimat, wa majazan aqlian, inka nattajawuzu fil isnad. Nah, kata beliau, dan jika uh, alaqahnya bukan musyabaha, ya, bukan musyabaha, bukan penyerupaan, ya, maka penggunaan majaz tersebut dinamakan sebagai majaz mursal. Jika majaznya dalam dalam sebuah kata, dalam penggunaan kata. Dan dinamakan sebagai majaz akli, majazan aklian, majaz akli, jika majaznya dalam bentuk penyandaran. Nah, maksudnya bagaimana? Beli jelaskan. Misal Uthalika, contohnya. Fil majazil mursal, dalam majaz mursal. Antakula, engkau katakan begini. Ra'aynal matarah. Kami memelihara hujan. Kami memelihara hujan. Maka, fakalimatul matar, kata beliau, maka kata matar, kata hujan, itu majaz. Itu majaz. Anish, anil al majaz dari kata Al-Usyub rumput. Ya, penggunaan majaz di sini kami memelihara hujan sebenarnya bukan pelihara hujan yang dimaksud adalah memelihara apa? Memelihara rumput. Ya, memelihara rumput. Maka majaznya dari sisi kalimatnya dari sisi kalimatnya. Ini tentang penggunaan majaz mursal. Majaz murusal. Wamilulna likafil majazil akli. Contoh. Hal tersebut dalam penggunaan majaz akli Majaz secara, secara akal ya. Antakul ya. Ini juga uh, Biasa disebut sebagai Al-majazu uh, fil isnad, Majaz Penggunaan majaz pada hal penyandaran ya. Perhatikan Contohnya dalam majaz akli ini Atau majaz dalam penyandaran Antakul contohnya yang kau mengatakan Ambatal mataru Al-usubah Nah Masyaallah ta'ala. Ya. Fa kalimatu fal kalimatu kulluha yuradu biha haqiqatu ma'naha maka semua kalimat ini yang dimaksud dengannya adalah hakikat maknanya. Lakinn isnadul imbati ila al-matari majazun akan tetapi penyandaran ya tumbuhnya rumput-rumput itu kepada hujan yakni Hujan itu uh, rumput itu tumbuh, ya disebabkan oleh hujan ini majaz kata beliau. Kenapa? Li an nal mum Karena ia menumbuhkan secara hakiki. Allah taala. Dialah Allah subhanahu wa taala. Fatajwuzu fil isnad. Maka majaznya dalam penyandarannya. Nah, masya Allah taala. Ya, baik. Sampai di sini paham ya? Jadi Asal penggunaan majaz itu... Uh, asal penggunaan kata dalam bahasa Arab itu dibawa kepada makna hakikatnya. Dibawa kepada makna hakikatnya. Nah. Kemudian... Uh, boleh digunakan kepada makna majaz... Kalau ada dua syarat. Syarat yang pertama ada korinah. Yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Ini yang disebut dengan istilah dalil yang sahih. Yang memalingkan dari... Uh, makna hakiki kepada makna majaz. Yang kedua... Ada alaqah Alaqah itu Keterikatan Keterkaitan Atau keterikatan Antara makna hakiki dan Makna majazi Nah Masya Allah ta'ala Baik Nah, Nanti Dari dua syarat ini Alaqah Kalau alaqahnya Musyabah ya, Bentuknya penyerupaan ya, Bentuknya penyerupaan maka majas itu disebut sebagai isti'arah. Disebut sebagai isti'arah. Nah, peminjaman kata. Seperti kata uh, asad. Ya, asad. Umpaknya saya katakan, ro'ay tu asadan. Ada laki-laki, seorang pria yang gagah perkasa, atau pemberani. Saya katakan, ro'ay tu asadan. Aku melihat singa. Nah, ini ada bentuk peminjaman kata, karena ada bentuk musyabah, penyerupaan, karena singa itu pemberani, Si pria ini juga berani, maka saya katakan saya melihat singa. Nah, maka dalam hal yang seperti ini, ya, majaz yang seperti ini disebut sebagai istiarah. Ya, disebut sebagai istiarah. Nah. Ini kalau alaqahnya musyabah Tapi kalau alaqahnya ghairu musyabah ya. Kalau alaqah alaqahnya ghairu musyabah, ya, maka disebut sebagai majaz mursal atau disebut juga dengan majaz akli. Ya, disebut sebagai majaz mursal atau disebut sebagai majaz akli. Nah, masya Allah taala, majaz mursal iaitu yani mursal uh, majaz penggunaan majaz pada dari sisi kalimatnya. Seperti kalau kita katakan aku uh, kita kami memelihara hujan. Ya, maksudnya kami memelihara al-ushbu atau al-ushub uh, rumput. Ya. Maka digunakanlah kata al-matar ganti dari kata al-ushub. Nah. Atau juga bisa kita katakan sebagai majaz Akli Kalau ini tadi ya, kembali tadi kalau al alaqohnya ghairu ghairul musyabaha. Jadi bisa dua, bisa bisa majaz majaz majaz mursal bisa jadi majaz majaz aqli. Nah. Baik. Contoh majaz asli majaz aqli kata beliau rahimahullah taala, kita katakan ambatal mataru al-ushub. Uh, hujan menumbuhkan rumput. Hujan menumbuhkan rumput. Ya, maka ini disebut sebagai majaz akli atau juga dengan nama lain sebagai majaz uh, maj al-majazul isnad atau al-majazul fil isnad. Nah, penggunaan majaz dalam bentuk penyandarannya atau dengan kata yang lebih uh, dikenalnya sebagai al-majazul akli, majaz akli. Ya, karena secara akal kita pahami, bukan bukan hujan yang tumbuhkan rumput, tapi yang menumbuhkan rumput siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka penggunaan kata mator di sini ya adalah majaz karena hakikatnya yang menumbuhkan rumput itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kita beliau. Ya. Tadi alaqah, alaqah ada yang musyabaha, ada yang gair musyabaha. Ya. Kalau musyabaha disebutkan ee istiarah, kalau gair musyabaha bisa bisa jadi majaz mursal, bisa jadi majaz majaz akli. Nah. Ha, di majaz mursal ini kata beliau ada wa, min, wa majazil mursal di antara di antara majaz mursal itu adalah at tajawuzu bi ziyadati wa at di antara majaz mursal ini <coughs> ya, adalah at tajawuz majaz dalam hal penambahan wa at dan majaz dalam hal penghapusan ya. Masha Allah Taala. Jadi penggunaan majaz ini, Penggunaan majaz mursal ada bentuknya penambahan kata, ya. Ada bentuknya pengurangan kata. Nah. Kemudian beliau sebutkan contohnya, "Wa mathalu majazi bi Para ulama mencontohkan majaz dengan aziyadah. Az majaz dengan penambahan kata bi qaulihi taala dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asyura ayat 11. "Laisa ka mitlihi syai'un." Laisa ka mitlihi syai'un. Nah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fakalu. Maka mereka katakan. Innal kafah Zaidatul Kaf di situ. Laisa kah. Kah. Kata kah di situ. kami Kamithlihi kaf di situ. Kata mereka. Para ulama mengatakan itu za'idah. Tambahan. Nah. Itu. Tambahan. Masya Allah ta'ala. Lita'kidi nafjil matali. Uh, atau lita'kidi nafjil matali nafyul mithli anillahi taala untuk menguatkan makna ya untuk menguatkan untuk menguatkan penguatan makna tentang peniadaan permisalan terhadap Allah subhanahu wa taala nah Masya Allah taala di sini uh, mereka sebutkan zaidah perhatikan ikhwani <t> wa akhwati fil rahimani wa za rahimakumullah zaidah di situ maksudnya za'idatun minjihatil i'rabi wal-nahwi ya. bukan za'idatun minjihatil makna, bukan ya. dari sisi i'rab dan nahu maka disebut sebagai za'idah, bukan dari sisi maknanya, nah, maka dari sisi i'rab dan nahu itu ada penguatan makna, menambahkan makna apa? penguatan makna bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala nah, masha'allah wa ta'ala baik faqalu Inna al-Kafah zaidah untuk taqiyil mithli an Allahu an Allahu Taala. W-mithal al-majaz bil-hamfi. Berikutnya, contoh yang kedua. Contoh majaz dalam bentuk peng, penggunaan majaz dalam bentuk penghapusan. Allahu Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Yusuf ayat 82. Surat Yusuf ayat 82. Allah berfirman Was alil Koriyatah. Was alil Tanyalah kepada Koriyah, kampung kampung enggak boleh, enggak bisa ditanya. Kampung kan enggak punya, enggak punya akal, kan begitu. Ai maksudnya kata beliau ai wasal ahlal qaryah. Jadi ada kata ahlun di situ yang di dihapus. Bertanyalah kepada penduduk penduduk kampung. Fahudhi fahudifat ahlun majazan. Maka ahlun di situ dihapus sebagai bentuk majaz. Ya. Masya Allah taala. Nah. Sama juga dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 93. Coba dicek ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ushribat fi qulubihimul 'ijlah." Ya. Dan dituangkan ke dalam hati mereka, ya, al-'ijlah. Apakah al-'ijlah sapi? Apakah sapi dituangkan dalam hati mereka? Enggak. Tapi yang dimaksud apa? dituangkan dalam hati mereka hubbal ijla kecintaan terhadap terhadap sapi nah baik Masya Allah Ta'ala kemudian kata beliau walil majazi anwa'un kathiratun dan pembahasan tentang majaz ini bermacam-macam banyak jenis-jenisnya banyak madhkuratun fi ilmi fi ilmi bayan disebutkan dalam ilmul bayan nah Ilmu bayan bagian dari e, pembahasan ilmu bahasa Arab. Ya. Ilmu ilmu nahu dan soraf. Nanti ada lagi ilmu balagwa, ilmu bayan dan seterusnya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Ini banyak-banyak cabang ilmu yang perlu kita pelajari. Ya. Masya Allah Ta'ala. Ada sebagian orang baru ya, belum belajar bahasa Arab saja sudah songong dia. Ya. Apalagi kalau dia sudah belajar bahasa Arab. Nah, ada sebagian orang yang belajar bahasa Arab, songong-sombongnya minta ampun, Masya Allah. Nah, padahal masih banyak yang perlu dia pelajari dia belum belajar bahasa Arab belum belum belajar fikih belum belajar usul fikih dan seterusnya. Nah maka ikhwani wa khati' fil rahimani wa rahimakumullah dari apa yang disebutkan oleh beliau di sini ya menginsyaratkan kepada kita bahwasanya ilmu itu sangat luas ilmu itu sangat luas maka ilmu yang luas ini akan didapatkan oleh seorang hamba yang tawadu yang merendahkan diri ketika dia berusaha berusung-usung untuk mendapatkan atau meraih meraih ilmu tersebut nah kemudian kita beliau wa inna ma dzukira tarfun minal haqiqati wal majazi fi usul fiqhi hanya saja ini disebutkan sedikit ini disebutkan ya, berupa hakikat dan majaz dalam pembahasan ilmu usul fiqih kenapa lianna dalalatul al alfazi imma haqiqatan wa imma haqiqatun wa imma majazun karena dalalatul al alfaz Penunjukan lafadz dalam bahasa Arab bisa bermakna hakikat dan bisa uh, bermakna majaz. <coughs> <coughs> Ti jilma' rifa'atikul lin min huma wahukmihi. Maka dibutuhkan untuk mengetahui masing-masing di antara keduanya. Ini yani antara hakikat dan majaz. Ya, harus diketahui keduanya dan diketahui hukumnya. Wallahu wallahu a'lam. Tambihun kata beliau. Tambih peringatan. Taqsimul kalam ila ila haqiqatin wa majazin huwa al-mashhuru 'inda aktsar al-mutaakhirin fil Qur'ani wa ghairihi. Nah. Pembagian kalam itu kepada hakikat dan majaz ini masyhur ya. Masyhur di kalangan kebanyakan mutaakhirin para ulama belakangan. Nah. Baik dalam Qur'an atau selain Qur'an. Ya, baik penggunaan majaz itu dalam Al-Qur'an atau selain Al-Qur'an. Wakala baku ahli ilmi sebagian uh, ahli ilmu mengatakan la majazah fil Quran tidak ada majaz dalam Al Quran. Ya. Wakala akhuruna sebagian ulama mengatakan la majazah fil Qurani walafiqoirih tidak ada majaz dalam Al Quran dan tidak pula selain Al Quran. Wabihi Wakala Abu Ishak Al Iskraiyi ini wamin al mutaakhirina Muhammad Al Amin Al Shinqiti. Nah. MasyaAllah Ta'ala Ya. Wakadabi ya nak. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Abu Ishaq al Isfiroi ini. Abu Ishaq al Isfiroi ini, fakihus syafi'i seorang musulim. Nah, ulama syafi'i. MasyaAllah Ta'ala Beliau wafat di Naisabur. Wafatnya di Naisabur. MasyaAllah Ta'ala Baik Boleh dilihat ee, Tentang biografi beliau Dalam si, e, sirat Alamin Nubala Atau di dalam Tabakat As-Syafi'iyah nah. Juga dalam Kitab Al-Bidayah Nihayah. Dan juga di, di kalangan Mutaakhirin Yang menguatkan pendapat ini yani Tidak ada majaz dalam Al-Quran Dan selain Al-Quran jadi ya. daripada yang menguatkannya adalah uh, uh, Syeikh Muhammad Al Amin Al Shaliki, rahimahullah taala. Sahih adwaul bayan. Nah, fakih, seorang fakih dalam madhab Maliki, seorang mufassir juga, dia juga seorang usuli. Nah, masyaAllah taala. Dan beliau wafatnya di di kota Mekah, rahimahullah taala. Di antara uh, apa namanya kitab-kitab beliau yang fenomenal adalah Adwaul Bayan fi Tafsir fi Tafsirul Quran. Kitab Adwaul Bayan. Dibikin pula kitab Adabul Bahti wal Munadzarah. Ini juga kitab yang sangat bagus untuk dibaca. Nah, juga beliau sebutkan uh, beliau menulis kitab Man'u Jawazil Majaz fil fil fil fil, fil Munazzali li't-ta'abudi wal ijaz. Nah, sebuah kitab khusus beliau karang beliau tulis ya, untuk menguatkan pendapat bahwasanya tidak ada majaz dalam Al-Quran dan selain Al-Quran. Nah, Masya Allah Masha Allah Taala. Eh, dimukil pula kata beliau waqadabayyana Syekhul Ibn wa Ibn Islam Ibnu Taimiyahah wa tilmizuhu Ibnul Qayyim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan uh, muridnya alimam Imam Ibnul Al Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya pembagian uh, kalam menjadi hakikat dan majaz itu adalah istilahun hadithun adalah pembagian atau istilah yang hadis yang diadakan baru-baru ada ba'da al-kidailul quruni salat tadi al-mufaddalah setelah berlalunya tiga generasi utama dari umat ini nah wa nasarahu bi adillatin qawiyatin katsiratind tubayyinu liman ittala'a 'alayha anna hadzal qawla huwas shawab nah dan beliau menguatkan dengan dalil-dalil yang sangat kuat dan banyak yang menjelaskan bagi mereka-mereka yang meneliti dalam permasalahan ini, inilah pendapat yang kuat. Artinya apa? Maksud Syekh Muhammad bin Saalih Al Utsaimin, Rahimahullah Taala. <coughs> ya. Syekhul Islam meminta ini Rahimahullah Taala menjubutkan banyak dalil-dalil yang sangat kuat, ya, yang menunjukkan bahwasannya ya, pembagian hakikat dan majaz ini adalah pembagian yang sifatnya uh, baru ada belakangan setelah uh, tiga generasi utama makanya mereka memuatkan tidak ada majlis dalam Al-Quran dan juga dalam selain Al-Quran nah, tapi, kalau kita lihat, ya, ikhwani wa akhwati khillahirrahmanirrahim, ini kesimpulan Syekh Muhammad bin Salih al-Zaymin rahimahullah ta'ala nah, dan dalam pembahasan ini, ya disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Raudotun Nah bagi kawan-kawan yang mungkin sudah pernah belajar kitab Raudotun Nazir, maka mereka akan melihat ya uh, pembahasan ini Panjang diperbincangkan oleh para ulama. Nah, panjang diperbincangkan oleh para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya <coughs> khilaf di kalangan para uh, ahlu sunnah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan ahlu sunnah ya, ahlul bid'ah enggak masuk dalamnya. Nah, Yahmia, Maqtazila dan, dan dan semisal dengan mereka. Nah, pembahasannya kata mereka khilaf para ulama dalam pembahasan ini, ulama ahlu sunnah maksudnya. Apakah ada? Apakah ada dalam kalam itu? Apakah ada pembagian uh, hakikat dan majas, al-hakikah wal-majas, atau tidak? Sebagian ulama mereka menetapkan ada. Ya. Sebagian mereka ya, menetapkan tidak ada. Ya. Yang menetapkan tidak ada. Uh, sebagian mereka menetapkan ada majas. Ya, ada majas dalam Al-Quran dan selain Al-Quran, kecuali dalam pembahasan al-asma' wa sifat Pembahasan alasma, wasshibat, ya. Ini dalam rangka mencegah atau menutup celah ahlul bid'ah untuk apa namanya memasuki bab tersebut, ya, untuk mentaqwil nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masya Allah taala, ya. Sebagian mereka melihat ikhwani wa khadifilah rahimani wa rahimakumullah. Ya, pembahasan tentang hakikat, hakikat dan majaz ini, ya, para ulama yang menetapkan adanya adanya majaz, adanya majaz itu kata mereka, kalau ditinjau dari sisi lafadz mufradnya, ya, kalau ditinjau dari sisi lafadz mufradnya, sebagian ulama yang mengatakan tidak ada majaz, semua hakikat itu kata mereka ditinjau dari sisi jumal jumlah. Ya, jumlah mufidah, bukan dari sisi lafadznya. Karena penggunaan dalam bahasa Arab, kalau digunakan dalam sehari-hari atau prakteknya, ya baik dalam kitab atau penggunaan sehari-hari, ya yang di yang dijadikan patokan itu bukan lafadz mufrohnya, tapi yang dijadikan patokan apa? Jumlah mufidahnya, jumlahnya. Nah, iya. Maka kalau ditinjau dari sisi jumlahnya, kata para ulama yang menafikan majaz baik dalam Al Quran atau selain Al Quran. Ya, mereka mengatakan kalau ditinggal dari sisi penggunaannya, dari sisi jumalnya, jumlahnya, jumlahnya, jumlah e, apa namanya e, susunan katanya, maka semua kalam itu adalah hakikat, enggak ada majaz. Contohnya tadi asadan, ya. singa. Tak katakan roai itu asadan yahtube. Aku melihat singa sedang berkhutbah. Singa, singa sedang berkhutbah. Kata mereka ini majaz atau hakikat? para ulama yang menetapkan adanya majaz mereka kata, ya ini ini majaz ya, karena yang dilihat itu bukan singa tapi laki-laki seorang pria Nah, para ulama yang mengatakan enggak enggak ada majaz dalam Al-Quran maupun selain Al-Quran kata mereka kalau engkau katakan ra'itu asadan ya, itu sebenarnya penggunaan hakikat penggunaan lafad pada hakikatnya kenapa? karena ada indikasi ada korinah korinahnya apa? korinahnya yakhtub aku melihat singa sedang berkhutbah secara akal Gak ada singa itu gak bisa berkhutbah Kerana singa gak bisa berbicara Maka yang dimaksud di sini singa adalah apa? Seorang pria Maka penggunaan kata Ra'itu asadan Yakhtub Secara jumlahnya Secara keseluruhan Itu adalah e, Kalam e, Dibawa kepada makna Hakiki ya, pada hakikatnya Bukan kepada Majaznya Ada apa namanya Panjang pembahasan Yang sebagian mereka menyebutkan e, Khilaf dalam masalah ini Khilafnya lafzih ya, Khilaf langsung hanya dalam dalam uh, lafaz pengguna istilah saja nah hanya dalam uh, pengguna istilah saja nah sebagaimana mereka mengatakan enggak ini khilafnya hakiki nah ala kullihal wallahu ta'alam ya ada uh, beberapa poin di sini karena waktu ya kita insyaallah konsisten pengajian ini atau uh, pelajaran ini hanya sampai 30 sampai 30 minit ya. biar tidak terlalu panjang ya biar gampang di Dicerna oleh sebagian teman-teman yang memang belum pernah uh, Mencicipi atau mempelajari ilmu usul fiqh Nah insya Allah uh, di pertemuan berikutnya Kita akan sebutkan uh, ringkasan poin-poin pembahasan Dalam masalah uh, majaz apakah ada, apakah ada majaz dalam Al-Quran atau tidak Insya Allah akan kita bahas besok ya, Ini pembahasan yang apa namanya, membutuhkan waktu yang sangat panjang ya, Bahkan kami sempat dahulu Ketika belajar di Universitas Islam Madinah dalam pembahasan eh, dalam materi kuliah usul fikih ya karena di sana materi kuliahnya pakai rodhotun nazir. Nah, rodhotun nazir karya Al Imam Ibnu Qudamah taala. Nah, jadi eh, dalam kelas itu ketika masuk pembahasan ini ada sebagian teman-teman yang sebenarnya dia sudah pernah kuliah di eh, sekolahnya di negerinya, teman saya dari Irak waktu itu. Ini pengalaman saja biar teman-teman bisa memahami bahwasanya pembahasan ini adalah pembahasan ilmiah yang memang dibahas oleh oleh para ulama. Nah, jadi ada seorang teman, ya, teman ini sebenarnya dia sudah sudah sudah sudah sudah kuliah S1 di negerinya, tapi dia diterima di jamiah islamiyah maka dia lanjut berangkat ke jamiah islamiyah dan rencananya ya mau lanj langsung lanjut masuk ke uh, S2-nya. Nah, ambil S2. Tapi dia masuk gabung dengan kita belajar. Nah, ke kebetulan dalam pembahasan majas. Ya, maka terjadi uh, diskusi yang sangat panjang antara dosen dan uh, si teman ini. Nah, subhanallah, ya. Tapi bukan bukan debat, bukan debat kusir ya. ya ini diskusinya masyaallah ilmiah. Setelah dijelaskan oleh dosen, nah, dibantah lagi oleh si talib. Talib ini jelaskan lagi, dibantah lagi oleh dosen dan seterusnya, ya. Bahkan pernah satu ketika sampai habis waktu. Ya. Uh, satu hissah itu, satu materi itu kurang lebih 45 menit, ya. Itu 40 menit habis di didiskusikan tentang masalah apa? menetapkan apakah ada majlis dalam Al-Quran atau tidak nah, ini apa namanya uh, sekedar pengalaman saja, uh, supaya bisa menambahkan semangat kita semua dalam menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala ilmu itu luas, ikhwani wa fati fila rahimani wa rahimakumullah, jika seandainya kita meluangkan, menghabiskan seluruh waktu yang kita miliki untuk menuntut ilmu maka kita tidak dapatkan kecuali sebagiannya saja <coughs> Nah, bagaimana lagi dengan orang-orang yang memang tidak meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Fa InsyaAllah, besok malam, ya, kalau tidak ada halangan, kita akan lanjutkan poin-poin pembahasan uh, dalam pembahasan apakah dalam Al-Quran ada majaz atau tidak. Akan kita simpulkan dalam beberapa poin insyaAllah ta'ala uh, di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala wa alihi wa sahbihi Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqamah di atas agamanya, istiqamah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khotimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkan apa yang telah kita dengarkan nah dan terakhir kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus corona dari negeri kita dan dari negeri kaum muslimin yang lainnya supaya kita bisa kembali beraktivitas seperti sediakanlah. Amin ya Rabbul Alamin Wallahu ta'ala a'lam kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila antasdawfilqa wa atuhum laik, subhanal rabbika rabbi ma'izziti amma yasifuna, wassalamu alam rusalina walhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh